למימי אבותיכם סרתם מחוקיי ולא שמרתם שובו אליי ואשובה עליכם אמר אדוני צבאות ואמרתם במה נשוב? היקבע אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי? ואמרתם במה כבענוכה המעשר והתרומה? במארה אתם נערים